Ostiral, untan, gurekin telefonoaren beste puntan, jenofa, behoko irigoin, egunon zori? Bai, egunon. Beraz, badakigu, eh? gandean, martxoaren zoxia, emaztearen nazioarteko eguna izanen da, emaztearen bohokak, aintzinearen emaiteko eguna, eta horxten, eh, Ipache Euskalegian hainbat itzordu antoratuak dirauk behar da usaai amaino gehiago. egan behar da IPAG Euskallegiko asambla feminista saiatu dela edo ari dela saretzen gehiago, Euskalegia feminismotik saretu hautatu duzue aurten lema gishara. ara, Har leengaldera hexilea da saretzeko hori senditu zenuten zein momentutan eta zergaitik. Bai lema bezala ijan bezala hori hautatu dugu. IPAG Euskalegia feminismotik saretu, Eta nundik atera den ideia hori, beha e, aurtengo guren, gure lehen bilkuretazik, nahi dauzo. Hor martxek zortziak gira igandean, eta asiginen urtahilean edola, gure artean biltzen. Hor doan, asamlada horrek baitu iru urte, eh? eta hor beraz begiz bildu gira. Eta best senditzen zen gogo bat, orduan doan, saretzea baino gehiago, senditzen zen gogo bat, martxek uh, zortzia baino aratago joaiteko. Hor doan, bizten da martxek zortzia... Uh, osbatzea bojoka egun eta hori behar ezkoa delako baina baginuen gogoa ara piskat uh, martsoak sortzi haintzin eta gero ere gauza batzuk eiteko eta gogoa oktatik behoartu ginen azken zinean asamladan biltzen ginenak uh, beara baginera piskat batzu beharnekaldekoak uh, geienako ino uh, baionakoak baina beste batzuk kostaldekoak eta hola eta azken zinean bakotsak Tokian-toki ere bat zituela, ola beste lagun edo zartabatu motibatuak. Eta hori ikusirik ageteginen abete zerratikaz uh, tokian-toki egin uh, iniziatiba batzuk. Eta gero berdin martsoak sortzia baliatu uh, alagure arteko saretze hori edo pixkat hasteko. Mm -hmm. Eta horrentzat dugu, baionako manifaren ondutik eginen asambara da ideki bat, horren denakongetoria dira, eta pixkat, gogoetabatera manen dugu, bakotsa bere egitik eta bere egialitatetik, ara ze asmoduen, ze gogo, ze traba, eta pixkat, ea, ea lortzen dugu. Ala, giren horiek, naiz eta ez milaka izan, baina giren horiek, ala, elgarren artean edizan eta xaretzen, azkarrago uh -huh. izaiteko. Prezeski, Ipar Euskal Herrian emazten problematikak perdinak dira denetan, Ipar Euskal edo mundu guztian ala ez? Ez, Bistanda ezaz, bai badira apundu haman komun batzuk, baina gero badira tokian-toki egealitate batzuk, beraz e, gaiak desberdinak izan daitezken, gero, e, okentzat, erraitzena, e, la emaztearen eguna, baina dela emaztearen eguna, ere martsoaren txortzia zen, eta dependitzendu bai zure emazte gisa e, zirena, identitate hori emazte gisa, horren, gizon emazte genero antolaketa hortan eh, zapal aldean zirea, baina gero baituzu beste eh, zapalkuntza sistema batzuk edo baduzu eh, diruarena, klase sozialarena, baduzu ahazarena, ea suri eta privilegia duntziren, edo beltsa ziren, edo etorkina. Egan nahi, emazte suri aderats batek ez dukanean eh, emazte etorkin baten egealitate berdina, orduan problematikak desberdina dira, eta beraz, noskia uh, badela egealitate guzi hoien kondutan hartzeko behar, eta ala, ez feminismo eta irakurketa bakar bat zude uh, egealitatezik egina, baina bai, uh, egealitate guziak guztiak zaimak kondutan hartzen dituen uh, feminismo bat uh, behar da bai. Hmm. Zuri duriko feminizmoa hitza, berbada Gaizki zen lehen horaino beki hartuadea eta emazteak erreskiago sentitzen hote dira feminista. Edo ez, edo tabu gelitzen da orainu edo zinez ezkertiak eta bohokan diren emazteri gelditzen da feminismo itzori. Nik uste dut badela hori ipahaldean e hasteko, egoaldean eta bestehri bat zetan desberdinada, baina ipahaldeari dagokionez eta jantzian kokatuz, nustez bada... E Bada alaketa bat azken urteetan ematen dena. da duela, ala, duela amak duzte edo, femi, mi, duela amak bat duzte asin nintzen feminismoan, eta da feministen nitsuda, eta etzela bat ere gau egungoa zen gehiago zen, ala, e, si, fe, sistemak edo komunikabideak, eta zabaltzen zuten irudia zen biziki, ala, noazte, arse jetuak esu dena, e, Hala, ez dena ongi, hala, beti pleimizena, bla, bla, bla. Eta, higia da, gauk egun, itxura hori ez dela gehioan beste, ordan, batzu ari dira beti itxura hori, hala, plazaratu nahian, baina higia da beste egealitatuat, eta azken zinean, feminismoaren egiazkoa horpegia, agertzen dela, e, gerozta gehior, ordan, eustez, a, sare zare soziale ilotua da ere, hala, komunikabide handi horietatik at ebe xare sozialen bidez, ebe plazaratzen aldira, feministen irakurketak, ekimenak, eta hori guztiak, beraz egealitate hori hori da, eta jendeak ikusten du. Ikusten du, ala, feministak begirela, eta <laughs> edo nor girela, eta ez dela dola urte bat zuzen irudi horrek or ez duela, azken zinan, irudikatzen hori. Mm -hmm. Eta geroen eustez, bada ere mitu fenomeno, fenomenik ikusten dutana, iruritzen zot mitu edo balanztompor, edo um, ala, dinamika horrekin, edo mugimendu horrek ere gauzaka hainit dituela. Hala, sidira batzu bortizkeria, jasaitein zuzen bortizkeriak, eta salatzen, eta eta bisikiazka izan dira, eta beraz horrek hitz uh, bat askatu du, eta ene ustez mitu horrekin hainitzek egin dutela, abete, uh, nik ere uh, bortizkeria bat jasan izan dut, emazte gisa, nire erasutua izan izan izan, Mortizkeria sexista horek usstez maleuzki emateak gure hartten lotzen gitu ere. <coughs> ta iruditzenzaut initzekin dutela, pausua e, mitutik hala eraso bat jaan dut hortatik abete mitu zer da mitu mugimendu feminista bat da eta beraz hortik sarxtu dira edo gehio interesatu dira feminismoari eta eta iruditzenzaut, bai gaur egun e, neska gehiok a, bere burua feministatzat janen duela. Jo urte batzu baino memen ustez ala. Azken urteetako aldaketa horia ja lotua da, pero mm. está que pega bat kontzeni zaina Mikela ikusten dut bai. Eh, Ainitz aipatu dira, eh, feminismoa, feministak uh, Cesar uh, eh? adibidez gertatu denarekin, uh, gehi tukuru keder uh, Dias Lenaldikoitza direla, ere kondatzen uh, beren uh, bic lagunaren gandik uh, ildiren emazteak. Eh? Eta itz behi mm -hmm. bat ere da feminizidioa, orain arte tzen ezagutzen, eta frantzis estatu hameretziki, zen itzik erabiltzen, aipatzen zen bikote arteko bojoka, feminizmo mm -hmm. bojokari eskak dira gauzak mentalitateak aldatzen, eta iztegia ere aldatzen? Am, bai bai ez da dudarik, jana, feminizidio itza, o, erabiltzen da, komunikabideetan eta baita politikari batzen haotik erantzuten da hitz hori, ez hitz hori ezta behia eta feministak bat urteak erabiltzen dutela. Hala, e, ezin gertatzen diren bortizkeria horiek bebi zan da, bat, gauza politiko bat da eta arazo laxi bat da eta sistemikoa, zirgeak e, begiratzen helarik ala, aski ahigahiada zen bat batidan eta aski, hau ino da ikustea nola ez den uh, erabaki politikorik hartzen, bon, behin betikot uh, arazo horri auge egiteko. No. Orduan, itz fe, janei, feminizidioaren hartzen uzun, ebistan da uh, gauzak aldatzeko feministai esker digela gauzak aldatzen, janei, sistema batek ez du ere burua aldatuko, janei, sistema bat aldatzen da, jende batzuk bali madira sistema hori aldarazteko presioa maitan, eta eta bai bortxaketei buruz, baina orokorki eh, emazteak lortu dituzten eskubide guztiak, guzt, guzt, guztiak feministei eskerri izan da, ez dute boterekoek ezan, a bete parei eh, emaztek ere behar lukete bostkatu, edo a bete agian emaztek behar lukete abortatzeko eskubide haukan, edo a emaztek behar lukete soldata berdin haukan, ez ez hori guztiaa, da, emazte batzu, ari diderako bojokan eta eta hori ez zaudarik bai. Unceta. Eta bada, hainit, ino no, irabazteko a, ala, bojoka behar ezkoa da, eta legearen aldetik berdintasunean baldin bagira, gero ikusten dugu egealitatean berdintasun hori ez dela gauzatzen hori, uh, hori hola da, eta eta bada, hainit, segiteko, hori no, aldetik horrentzat guk, uh, Erraiten dugu behin eta behiz, baina ezik eta behar ezkoa dela, ezik eta ikustea, eta, eta feminismoa, integratzea piskat ezik eta nalazen, eta tipi-tipitik eh, hasten da gure gure eraikuntza azken finan, beraz nahi badugu dugu jendarte justuago bat eta uh, emazte gizon uh, narteko berdintasunean oinahitua, bom, eki-tipitik, eh, berda hori eraiki, eta, eta ara, bai... Itzorduak, eh? fite-fite jaren ditugu, basena fajoan, ostilaluntan berean, samara eh, beltek eh, idatzitako nik sinesten dizut liburuaren aurkezpena Baigorriko Bixentan, eh, laru batean, bizikletaldi feminista irisagitik Baigorriat, zuberuan, martxoaren zortzian izanen da, eh? ez dira dinen Baionarat, Ez, ez maulen egiten dute, bai. bai, bai, bai. Eta e, lapur din ere hainbat itzordu baionan, endaian, azkainen, itsasun garrantzitsuena berba manifestaldia edo larun batekoa, zer erantzerezake? Bai, garrantzitsuena laike itzordun agusiak elditzen da martsoak sortzikoa, biztan da, eta baionakoa. Urte guziz baionan eiten dugu, eta bai, baionakoa kukaren du pizuan diena, eta gero erantzutan bezala ondote ginen den asamlada hori ere importantea izanen da beraz. Bat autatzekotan uh, edo azpimajatzekotan bai bai honako itzortua. Hala, Hameketan abiatzen dena pausa gunetik. Eta hori ere importanteaz hitzaukun, uh, lehen hitza uh, eta lehen momentua emazte etorkinei ustea, hemen gure realitatea hemen hori da ere, hori etorkinen bidea ebe gure gure etxetik pasatzen da, eta beraz... Aien egealitatea ere behar begiratu eta, eta emazte hori nahi izan dugu alatu ki bat utzi eta elkartasuna keinutiki batekin. Untsa da mileskera genufa berroko irigo ingurekin egonika? Bai, mileskera zure, aio!